До думки, що завтра й післязавтра стоятиме в їхньому дворі у цьому кутку ця химерна постать? Що можна буде похвалитися такою незвичайною прикрасою перед дітьми сусідніх дворів та й перед дорослими? Що можна буде по всякому ще вибрати й розцяцьковувати цю прикрасу? Що можна буде? Аватажок. Уже веде ватагу і попереджає за свою команду. Що ж це справді? Як тепер справді залишиться куток? Як вони сміють не послухати її? Не послухати інших? Дівчинка хапається, біжить назустріч невблаганному дійству, біжить погрозливо махаючи руками, несамовито кричучи на весь двір. Еге ж, маленька дівчинка, великий раб своїх прикрас, свого куточка, та не стримати їй суворого походу. Мало-мало не потрапляє вона в гущавину сніжок, що нараз градовинням сипнули в генерала. І хоч досить міцно стоїть генерал, проте невтомні кулі рясніше і рясніше обсідають його, а захоплені стрільці ближче і ближче підходять до нього. Тоді несподівано прокидається в дівчині нове, незнане ще їй відчуття, якийсь глибокий внутрішній протест. Протест – Проти себе самої, мигаючий хвилинки, випереджуючи всіх, вона, як бачите, стрімголов кидається до цього ж химерного витвору, що був їй такий дорогий, і на всю свою силу починає його бити. Так, так, бити по ногах, у живіт, у груди, де тільки можуть сягнути її кулачки, руйнувати безоглядно. Руйнувати дощенту, руйнувати все те, що вона допіру так дбайливо допомагала створити і що їй так надзвичайно подобалось. Гнівові чудному, що зненацька охопив її, гнівові немає меж. Її тіло одчайдушно швиргається, щоб хучі й повалити ненавидну тепер постать. Її чобітки без жалю товчуть снігову підбору. Збиваючи за метіль, її лікті працюють, як невтомні маленькі двигунчики. Її пальці безсердо розривають хитромудру, щойно вистарану різьбу. І сама вона, забувши за все, мов нестямі, кричить щось різке, бунтівливе, принадне. Пристрасне. Маленька дівчинка – великий бунтар. Маленька дівчинка – жорстокий сміливець. Її друзі, що спочатку були сторопіли, як бачите, враз прилучаються до неї. Їм надто припадає до серця такий рішучий вчинок Їм страшенно радісно, що вони можуть дати і собі цілковиту волю І вони на випередки роблять те ж саме Вони всі ніби справляють безжурний танок завзяття Вони, мов охоплені на перемоги, захватно, весело верещать на весь двір у дворі мається такий неймовірний галас, наче тут завалився будинок або трапилось ще щось страшніше. Ясна річ, що на місце події спішно з'являється кілька дорослих і згодом, притишивши рейвах, Покартавши як слід за подібну поведінку, о, ці неможливі уважні дорослі категорично наказують не вчиняти дурниць. О, ці неможливі сухі накази, а багатьом оповіщають, що час уже кінчати гулянку. О, ця неможлива сувора неволя, і силоміць ведуть до хати. О, неповторне голубе дитинство.